No, mitä tästä nyt kaiken kaikkiaan voitaisiin sanoa? Tässä on sanottu aika paljon, ja joku etiikan tutkija sanoi, että etiikan periaatteet voidaan kirjoittaa yhden postikortin takapuolelle ja vielä jää terveisillekin siihen. Mm -hmm. Mutta tosiaan meillä on paljon sellaisia nimenomaan mm. kliiniseen tutkimukseen liittyviä yleisperiaatteita, joita on syytä tuntea ja pohti. Ja, ja tämä on sellainen alue, joka tosiaan se ei palaudu niin tiettyihin faktoihin, vaan se palautuu niihin arvoihin, joita me koemme, mitä me koemme tärkeäksi. Ja, ja tietysti siinä mielessä aina voi olla myös niin arvollinen itselleen ja muille ja, ja todeta, että ei tämä etiikka nyt koskaan ole valmiiksi. Tässä ei ole pysyviä dogmia. Asiat voivat muuttua päivittäin. Ja esimerkiksi niin kuin joku tutkimus, jota me nyt suunnittelemme, joka tänä päivänä vaikuttaa niin etnisesti perusteltuuna, tieteellisesti perusteltuuna. Voi huomisen PMJin tai Nehmin lukasun jälkeen muuttuakin sitten ihan, ihan toisen tyyppiseksi. On todettava, että yhteiskuntahan on säädänyt erinäköisiä lakeja ihmisten suojelemiseksi. Samalla tavalla tutkimuslainsäädäntö pyrkii suojelemaan tutkittavia. Mutta pelkästään lakiin tuijottamalla me emme pysty tekemään kestävää tutkimusta, koska tiede maailma muuttuu, koko ajan kysymyksen asettelut muuttuvat, tekniikat muuttuvat, lainsäädäntö ei koskaan voi antaa mitään muuta kuin tietyt perusraamit sille, mitä me teemme. Ja meidän täytyy aina sitten, niin pohtia etiikkaa keskuudessa, tutkia ja pyrkiä siihen itse säätely. Jos se alussa sanoa, niin periaatteessa Tutkimustoiminta ja lääkitieteellinen tutkimus on niin lähtökohtaisesti eettisesti hyvin perusteltu. On tärkeää tutkia asioita, joista ei vielä riittävästi tiedetä, terveyteen, sairauden diagnostiikkaan, hoitoon liittyviä seikkoja. Eh, tässä lopussa vielä näkyy lista niistä eh, erinäköisistä ohjeista ja määräyksistä, jotka kliinistä tutkimusta koskevat. Osa koskee esimerkiksi lääketutkimuksia nyt erityisesti, mutta kun näette, niin on hyvin paljon erinäköisiä määräyksiä ja lakeja, joita sitten tutkijan on tunnettava. Moni, niissä sinänsä on aika yksinkertaiset viestit ja, ja osa tosiaan, hyvin pitkälle moni, koskevat nimenomaan kliinisten lääketutkimusta. otetaan on paljon sellaista ohjeistoa ja määräyksiä, jotka koskevat mit, mitä tahansa ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta. Ja todella se on joka ikisen tutkijan vastuulla niin kuin olla tietyssä määrin tietoinen näistä asioista. Erityisesti on tärkeää, että tutkimusryhmien johtajat ovat sitten näistä asioista tietoisia ja että he osaavat sitten nuorten tutkijoiden projekteissa ottaa nämä huomioon ja että he osaavat sitten myös nuoretutkijan tutkijat ohjata